Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa ala hawla wa ala quwata illa billah Amma ba'd Allahumma asbahna ala fitratil al islam Wa ala kalimatil al ikhlas Wa ala dini nabiina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa ala millat ibrahim alayhi salatu, alayhi salatu <coughs> Alhamdulillah Para bapak dan para Ikhwas kalian Rahimani wa rahimakumullah Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah membangunkan kita setelah tidur dan kematian kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan taufik kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan segala macam amal saleh yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu menyadari terhadap segala kekurangan kita Sehingga pun kita tergerak untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak Kepada para bapak takmir dan kepada para ikhwah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa bersilaturahim kepada para jamaah sekalian mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan lillah wa fillah dan Allah akan mengimpun kita sebagaimana kita di dunia terkumpulkan karena Allah Allah akan mengimpun kita pula di janatunaim bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam para Bapak sekalian, ngapunten. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga adalah wala takun minal Jangan sekali-kali Anda termasuk orang-orang yang lalai. Jadilah kita orang-orang yang selalu waspada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita Agar menjadi orang yang minat dakirin, minat dakirin, watakirat. Orang-orang selalu ingat kepada Allah. Laki-laki mukmin yang ingat kepada Allah dan wanita-wanita mukminah yang ingat kepada Allah Swt. Dan bahkan Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berzikir dalam segala keadaan dengan zikir yang banyak. Karena keberuntungan akan bersama dengan orang-orang selalu mereka Hatinya memiliki kesadaran untuk mengingat Allah SWT Ya ayuhalladzina amanu Ufkurullaha zikran kathira Walaupun orang-orang yang beriman Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak Al-Fazqal yang beramati Allah SWT Sahul Islam Beliau mengatakan diantaranya antaranya bahwasanya kalma li Ke samad keifakana hal samad idza ukhrija minal ma kebutuhan hati terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebutuhan ikan terhadap air Bagaimana seandainya Ikan ini dikeluarkan Dari air Bagaimana keadaannya apabila ikan dikeluarkan dari air Maka sungguh lambat laun Cepat atau lambat Ikan akan mengalami kematian Demikian pula Hati kita Bahwa hati kita sangat membutuhkan Untuk selalu dalam kondisi berzikir Kepada Allah SWT Tentu yang dimaksudkan Dikrul Qalbi yang maksud dengan dzikr lisan dan dzikru alijawari. zikirnya hati kita zikirnya lisan kita dan zikirnya anggota badan kita wala takun minal ghafilin dan jangan anda termasuk orang-orang yang lalai para bebas sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sungguh kelawalan kita akan mengantarkan pada kita kepada malapetaka kehidupan. Kepada kerendahan hidup. Orang-orang yang lalai. Dia akan tampil sebagai orang-orang yang fasid. Dalam kehidupannya. Orang-orang yang lalai. Dia akan terjun dalam kehidupan kebinatangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala, Lahum kulubun. La yafqahu nabiha. Walahum ayunun la yabsiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum ulaika humul ghafilun Allah katakan ulaika humul ghafilun mereka adalah orang-orang yang lalai siapakah orang-orang yang lalai ini Orang-orang yang lalai dikatakan Allah. Orang-orang yang mereka kehidupannya tidak lebih daripada kehidupan para binatang. Ula ikal an'am, balhom abal. Mereka ini kehidupannya bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bagaimana kehidupan orang yang dikatakan Allah? Kalan'am, lahom kulubun. Mereka memiliki hati tempatnya berfikir. Al-aklu fil kalbi, akal itu letaknya di hati, sehingga dengan hatilah manusia berfikir dan memahami. Akan tapi kata Allah alaum polobun layaf Mereka memiliki hati, akan tapi sama sekali tidak bisa atau tidak berfungsi untuk memahami sehingga hati mereka tidak menyadarkan dan menggerakkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala walaghum ayun la biha mereka memiliki mata akan tapi mata mereka tidak berguna sama sekali sehingga seakan mata yang buta dan kata Allah memang yang buta bukan mata kepalanya lah tak malabsar, walah kintak malkulub alat tv sudur. Yang buta bukanlah mata kepala mereka, akan tapi yang buta adalah mata yang ada di hati mereka. Walham adzanul lah yasma nabiha dan mereka memiliki telinga, akan tapi telinga yang tidak berfungsi untuk mendengarkan tidak berusia mendengarkan kalimat-kalimat yang hat, yang mengantarkan dia menganggungkan Allah SWT sehingga Allah katakan mereka ini summun bukmun umyun summun apa ya Huan? apa summun tuli bukmun summun umyun apa umyun buta Bukmun Bisu Dia orang yang bagaikan tuli Kemudian buta Kemudian bisu Kata orang Jawa Dia seperti orang yang Budak Apa lagi? Budak, buta, budak, uto Dan Bisu pekak, pekak, pekak kalau sekalian sehingga betul-betul perangkat yang seharusnya bisa mengantarkan dia mengagungkan Allah tidak berfungsi sama sekali sehingga kehidupan mereka tidak lebih daripada kehidupan binatang yang hanya berpikir tentang kebutuhan jasad yang hanya berpikir tentang kebutuhan jasad mereka Sehingga suruhannya paling maksimal Yang penting tercukupi sandang, papan, pangan Tidak lebih daripada itu Sedangkan sungguh kehidupan kita ini Adalah gabungan antara kehidupan jasad Dan kehidupan hati Sedangkan kehidupan hati bahkan lebih Layak untuk diperhatikan dibandingkan dengan kehidupan jasad Karena kematian jasad hanya berakhir dengan di dunia sekarang ini akan tapi kematian hati akan benar-benar membawa kepada kesengsaraan yang sangat panjang hingga ketika kelak kehidupan batal mamat waktu yang tiada terbatas panjangnya dia benar-benar akan mengalami kesengsaraan dan ini sungguh kesengsaraan yang yang hakiki para jamaah yang ramadhan ya Allah Subhanahu Taala ada kelalaian yang sangat berbahaya. Setiap kelalaian akan mengantarkan kepada malapetaka. Setiap kelalaian akan membawa kepada malapetaka. Akan tapi ada kelalaian yang akan mengantarkan pada malapetaka yang paling besar. Di antaranya adalah seperti yang Allah ingatkan kepada kita. Am hasibum annama khalaqnakum afa Wanakum ilainalaturjaun. Apakah manusia, Apakah kalian menyangka? Amahabisaam hasibatum. Annama kalaknakum abafah. Bahawa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia. Wanakum -sia? ilainalaturjaun. Dan apakah kalian menyangka pula? Bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami Para sekalian yang rahmati Allah Dalam ayat ini Paling tidak Allah SWT Telah mengingatkan kepada kita tentang dua hal Jangan pernah kita lupa bahwa Kehidupan kita ini benar-benar kehidupan Yang Allah menciptakan dengan tujuan yang sangat jelas Yang kedua Jangan pernah kita lupa bahawa kehidupan kita setelah kematian Allah mengadakan kehidupan badal mamat dan itu merupakan kehidupan yang hakiki. Adapun yang pertama, maka telah jelas bagaimana kita dengarkan semuanya yang sering diingatkan pada kita. Yang Allah Swt telah katakan, wa ma'kalakul jinna wal insa illa liya Tidaklah. Aku ciptakan jinn dan manusia. Kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepada aku. Ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayut imun. Aku tidak membutuhkan rezeki kepada mereka. Dan tidak pula aku membutuhkan makanan. Inna allaha huwa razaqudul al matin Bahkan Allah subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para muslim dan para ikhwan yang dirahmati Allah. Allah mengingatkan dengan ayat ini beberapa hal yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pa, aku tidak ciptakan manusia dan jin Kecuali Agar mereka ini semata-mata beribadah kepada aku. Ini maklumat Allah bagaimana Allah, bagaimana Allah menghabarkan kepada kita Bahawa terciptanya kehidupan kita Dengan tujuan yang sangat agung Ini dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT Yang kedua Yang kedua Allah tegaskan bahwasanya Allah SWT tidak membutuhkan apapun dari manusia baik dalam rezeki atau makanan yang mereka sajikan Yang ketiga bahwasanya Allah SWT justru yang membagi-bagi rezeki kepada manusia Mari kita renungkan sedikit ayat tersebut Yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk mewujudkan apa yang terkandung di dalam ayat tadi Para jemaah yang ramadhan Allah, ketika Allah menegaskan wamalakul jin wal insa illa liabudud tidaklah ku ciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kebaraku maka tentu yang pertama kita harus betul-betul memahami apa itu makna ibadah yang Allah swt hendaki. Yang pertama kita harus menyadari Asal makna ibadah, sebagaimana kata para ulama, ibadah itu adalah sikap atadlul wal hubu, sikap menghinakan diri dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, watakarrobu ilallah bimashroa dan Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Swt. Apa tadi, Ikhwan? Ia ya, apa itu ibadah? At-tadlul, wal khubu, wa taqarrubu ilallah bimasyara'ah Sudah? apa? At-tadlul, wal khubu, wa taqarrubu ilallah bimasyara'ah ini sikap menghinakan diri Kepada Allah Al-Ma'bud Yang disertai dengan ketundukan yang sempurna Kemudian dia bertakarup kepada Allah Dengan perkara yang Allah syariatkan Itulah ibadah Sebagaimana dikatakan seorang ulama Dari ulama kaum muslimin Seorang abid Seorang yang beribadah kepada Allah Harus benar-benar dia memiliki jiwa tadalul dia menghinakan diri Dia merasa fakir Dia merasa tidak memiliki apa-apa Dia tidak bisa apa-apa kecuali bersama dengan al-ma'bud Kemudian dia memiliki ketundukan yang utuh Dan dia selalu bertakarup kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan Oleh kerana pula Para ayah sekalian Penyakit yang paling bertentangan dengan sifat seorang hamba adalah al-kibru Adalah kesombongan Penyakit yang paling bertentangan dengan uh, diri seorang hamba adalah sifat sombong Yang sombong ini adalah Dia menolak kebenaran Dia merasa tinggi, merasa besar, merasa ya Ini agung dirinya Sehingga dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain Al-kibru kata Rasulullah Batarul haq wa khomtunnas Sombong adalah menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Sedangkan seorang hamba Tidaknya dia betul, betul memiliki jiwa Atadalul Dia hina, Dia rendah Dia tidak memiliki apa-apa Walaupun dia rajanya para raja Walaupun dia orang kayanya Yang paling kaya Walaupun dia orang yang paling tercukupi segala-galanya dalam perakara dunia, maka di hadapan Allah Subhanahu Wataala, dia sesungguhnya adalah orang yang sangat hina dan rendah dan tidak memiliki apa-apa. Sehingga ucapan yang sangat agung seorang hamba dahlah, kholaq walakuat ilah bila. Kemudian seorang hamba tidaknya ada jiwa ketundukan. Betul-betul dia tunduk dan patuh dengan syariat. Inilah hakikat agama. Apabila dia telah mendapatkan perintah dari sang ma'bud, al-ma'bud Maka tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ta'na Maka lihatlah bagaimana para sahabat Nabi R.A.M Mereka benar-benar telah mewujudkan sikap sami'na wa ta'na terhadap ajaran agama ini Ketika turun ayat-ayat ahkam Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Yang turunnya ayat ini telah didasari dengan keimanan, pendidikan iman Selama 13 tahun di Mekah Hampir tidak ada ayat yang turun kecuali ayat-ayat yang menanamkan keimanan Dan ini pentingnya pendidikan iman sebelum pendidikan Ini taklif, beban-beban syariat yang lainnya dalam kita membina manusia juga diantaranya Hendaknya mengikuti manhaj Kurikulum Yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu SWT Menyiapkan hati manusia Sebelum mereka dibebani dengan berbagai macam beban-beban syariat Sebelum kita menerangkan haramnya riba Sebelum kita menerangkan tentang haramnya homer Sebelum kita menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan beban syariat Maka tidaknya kita berusaha untuk mengenalkan hati manusia Tentang siapa itu Allah Tentang kehidupan yang akan mereka alami mamat, Sehingga tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah SWT Karena sesungguhnya Apabila hati belum ada rasa pengagungan kepada Allah Dan hati belum mengenal dan belum tertanam Segala gambaran yang berkaitan dengan kehidupan Ba'dal Mamat Maka sungguh semua beban syariat akan terasa berat bagi dia Akan lain dengan orang yang mereka telah meng, hatinya mengenal keagungan Allah Dan dia mengenal tentang kehidupan Ba'dal Mamat Sebagaimana para sahabat Nabi Diatulullah Al-Jami'an Lihatlah contohnya ketika Allah menurunkan ayat Tahrimul Khomer Ayat tentang Haram Ya Khomer Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan awal ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memanggil kelompok khusus. Ini di antara manusia mereka ada yang kafir, ada yang munafik, yang orang kafir dan munafik orang tidak punya perhatian dan tidak punya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kelompok khusus. Wai orang-orang yang hatinya telah tertanam iman Wai orang-orang yang hatinya telah ada rasa pengagungan kepada Allah Wai orang-orang yang hatinya telah tergambar tentang kehidupan setelah kematiannya Wai orang-orang yang mereka telah bisa merasakan lezatnya nikmat iman dalam hati mereka Lalu Allah baru kemudian memanggil mereka dengan sesuatu beban Ya ayuhal ladina amanu Innamal hamru Walmaisyru, walansabu, walaslamu, rija sul min amal syaitan, fashtani buhu kum tuflihun. Wai orang-orang yang hatinya telah diwarnai dihiasi dengan iman. Sesungguhnya khomer, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, itu semuanya rija Min amal syaitan barang-barang najis amalan syaitan fajr buhu jauhilah perkara tersebut la tuflihun mudah-mudahan kalian termasuk orang yang berbahagia orang yang beruntung dengan menjauhi itu semuanya innama yuridu syaitanu ayukhi abainakum fil ayukhi abainakum al adawat al bakhda fil hamri wal maisir dan sesungguhnya syaitan itu ingin menghendaki terjadinya permusuhan, kebencian di antara kalian disebabkan karena Khomar dan Judi wayasudakum an di wa anis salah dan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat fahal antumun tahun. Allah di akhir ayat mengatakan Fahal antumun tahul Tidakkah kalian semuanya berhenti Dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut Bapak-bapak sekalian Dan para ikhwah yang rahmat Allah Perhatikan bagaimana Allah mengharamkan Khomer dari ayat ini dengan beberapa sisi Yang pertama Allah katakan Rijusun min amali syaitan Rijusun ia ini barang najis Barang yang jorok Min amali syaitan Amalnya syaitan Fajitani buhu Perintah untuk menjauhi Kemudian la'allakum tuflihun Orang yang betul-betul menjauhi Maka pasti dia akan membawa Akan mendapatkan keberuntungan Kebahagiaan dengan perkara itu Kemudian Homer dan judi Hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalangi dari mengingat Allah, menghalangi dari salat. Fala antum muntahun sembilan jenis sisi Allah Subhanahu Wa Taala mengharokan Homer tersebut. Homer dan judi. Antum perhatikan, para sahabat dengan Homer itu betul-betul sudah sangat kecanduan, gak gatok kecanduan. Orang kalau kecanduan itu gampang atau susah memisahkan dengan kecanduan yang barang canduannya itu tentu sangat susah. Jangankan komer, rokok saja susah nggak. Orang sudah kecanduan rokok untuk pisah dengan rokok. Jangankan orang biasa, walaupun dokter spesialis paru-paru itu kalau sudah kecanduan rokok itu nggak peduli dengan ilmu kedokterannya. Terkadang rokok sehari bisa lima bok, lima bungkus. Masya Allah, coba antum bayangkan kalau lima bok, lima bungkus itu disambung satu rokok berapa senti itu? Satu bungkus berapa tan? Disambung-sambung-sambung-sambung maka masya Allah berapa sangat panjangnya? Antum perhatikan orang yang kecanduan seperti ini bahkan kalau orang yang rusak Bisa mencari dalil Rokok ini bagi saya wajib mas Karena kalau saya tidak Rokok itu gak bisa ngajar Sirah saya buntet Gak ada yang bisa keluar Masya Allah Maka bagi saya Rokok menjadi wajib Inilah bahayanya Orang yang punya dalil Kalau kemudian disertai dengan hati yang rusak Semua kerusakan itu Bisa dicarikan dalil sampai PKI pun bisa punya dalil ketika dia tidak sholat bahkan orang sholat itu katanya celaka dalilnya fawailun lil musallin pokoknya kalau hanya mau cari dalil rusaknya kayak apa itu punya dalil semuanya punya dalil akan tapi apakah dalilnya itu benar pasangnya atau tidak maka tidak ada urusan pas <tuh> nah, kalian lihat para sahabat yang telah disiapkan oleh Nabi dengan pendidikan iman sekian lama, sehingga hatinya betul-betul merasakan lezatnya iman dalam diri mereka, dan iman itu apabila telah masuk ke hati orang, itu akan mewariskan kelezatan. Sehingga Nabi mengatakan ada istilah halawatul iman, ini rasa lezatnya iman, rasa lezatnya iman. Ini betul-betul dia merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga betul-betul dia bisa mengalahkan lezatnya syahwat dengan lezatnya iman Ketika turun ayat Khomer ini Maka Rasulullah SAW tidak perlu mengumpulkan senior para sahabat Untuk rapat, bersepakat Apakah Khomer itu haram atau tidak Kemudian belum lagi nanti harus ngamplopi setiap yang diajak rapat belum lagi nanti harus mengerahkan pasukan berpelotan-pelotan untuk mengawal aturan ini tentang dilarangnya homer. Tetapi ini Allah memanggil di atas panggilan iman, maka Nabi cukup mengutus satu orang untuk keliling ke penduduk Madinah dengan mengatakan dengan mengumumkan Allah Innal Hamraqat Hurimat, Allah Innal Hamraqat Hurimat. Maka dengan pengumuman Nabi, ketahuilah sesungguhnya khomer telah diharamkan Allah Subhanahu Taala. Maka tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ini kecuali mereka semuanya kemudian tumpahkan semua simpanan khomer mereka tanpa berfikir berapa kerugian materi yang harus dia tanggung dengan dia membuang semua khomer khomer yang ada di dalam gudang-gudang mereka. Bahkan diantara mereka Yang gelas telah menempel di bibir mereka Maka begitu mendengar Ucapan utusan Nabi bahasanya Khomer telah diharamkan Maka dia tuang dan buang Khomer tersebut Dan semuanya mereka menyambut seruan Allah Intahayna ya Rab Intahayna ya Rab Ya Rab aku tinggalkan semua itu karena engkau ya Rab Inilah pendidikan iman ketika telah merasuk dalam hati seorang, maka sungguh akan memberikan dorongan yang sangat kuat untuk menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala dan ini diantara ketundukan seorang abid, seorang hamba yang mereka tuto telah mewujudkan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu Taala. Kita dididik, kita disaman, dididik untuk benar-benar Setiap orang seakan-akan dibuat untuk siap-siap mengkritisi syariat agama Allah, menentang perintah Allah, bahkan berusaha untuk merevisi setiap apa yang datang dari Allah Swt. Maka sungguh ini pendidikan yang sangat rusak kepada orang-orang seharusnya mereka bagaimana menundukkan hatinya kepada Allah Swt. Wa yatakarobilallabi masyar'ah dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Swt. Jadi bukan dengan syariat buatan sendiri, bukan dengan kreasi sendiri, akan tapi dengan syariat yang betul betul diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang ramadhan Allah, yang kedua datang pertanyaan, ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin terlintas pertanyaan di hati kita, apakah Allah memangnya butuh kepada ibadah para hamba? Sehingga Allah memerintahkan kita semuanya beribadah kepada Allah SWT Bagaimana apabila datang pertanyaan demikian kepada kita Atau ada lintasan pertanyaan itu kepada diri kita Apakah memangnya Allah membutuhkan ibadah kita Kok Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah SWT Apa kira jawabannya kawan? Tidak Yakin tidak? Iya di antara nama Allah adalah Al-Ghaniy. Allah dat yang maha kaya, yang maha serba kecukupan, yang Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Bahkan Allah As-Samad, Allah bahkan tempat bergantungnya semua makhluk. Innallaha laghaniyul alamin. Allah katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa tidak membutuhkan sama sekali kepada para makhluk. Tidak membutuhkan dalam bentuk apapun dari para makhluk. Maka nah, tadi ayatnya kata Allah Inna Allah Eila ini Allah katakan tadi eh, ayatnya katakan Ma'uri dumin reskin wa ma'uri dhu ayat Aku tidak membutuhkan rezeki dari para makhluk dan tidak pula membutuhkan sajian makanan dari mereka. Nabiullah Musa. Ketika mengatakan kepada Bani Israel. Berkaitan dengan penentangan mereka kepada Nabiullah Musa. Wa intakfuru antum. Intakfuru antum. Wa man fil ardi jami'an. Seandainya kalian semuanya kafir. Dan bahkan seandainya semua manusia di muka bumi kafir. Sesungguhnya Allah subhanahu taala Lagion Hamid, Allah benar-benar tetap dalam keadaan maha kaya dan lagi terpuji. Allah tidaklah tercela dengan kafirnya semua para hamba dan Allah tetap kaya tidak jatuh bangkrut dengan semua para hamba mengingkari Allah Swt. Lebih jelas lagi. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan dalam hadis kursinya Yang Allah katakan Ya ibadi Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala akka kalbi rajulin wahidin minkum Ma zada bidalika mulki syai'ah Ya ibadilau anna awalakum wa ikhrakum wa irsakum wa jinakum Ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum Ma naqasobidhalika mulki syai'ah Wai para hambaku Seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir Berapa jumlahnya ya kawan? Gak tahu Manusia dan jin Dari awal sampai akhir tercipta Manusia saja jumlahnya miliar, miliar, miliar, miliar Tidak tahu berapa triliun Apalagi jin, berapa jumlahnya Tidak ada sensus, kita tidak tahu juga Seandainya dari awal sampai akhir Manusia dan jin Itu semuanya di puncak-puncak ketakwaannya kepada Allah Tidak ada satupun dari makhluk yang kafir kepada Allah Mereka di puncak ketakwaan kepada Allah Ma zada bidalika mulki syaitan sama sekali tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun demikan pula kata Allah, kata Allah seandainya manusia danci dari yang paling awal sampai yang paling akhir mereka di puncak-puncak kekafiran di hati manusia yang paling kafir, paling fajir mana kau sobat tadi kamu liki syaitan itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku Para jamaah sekalian Lihatlah bedanya dengan makhluk Seandainya minta maaf Semua pendukungnya Bapak presiden kita ini langsung menarik dukungan Apa yang terjadi ikhwan? Sebagaimana nasib dulu Pak Harto Begitu semua orang menarik dukungan Maka kemudian langsung jatuh itu sifat makhluk demikian. Tetapi Allah Swt tidak seperti itu. Seandainya seluruh para makhluk mereka semuanya orang yang kafir yang fajir maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Swt menunjukkan Allah tidak membutuhkan sama sekali. Kemudian datang pertanyaan. Apabila Allah tidak membutuhkan Ibadah yang lakukan oleh para hamba ini Lalu kenapa Allah memerintahkan kita tetap beribadah kepada Allah SWT Apa kira-kira jawabannya kawan? Lalu kenapa? Untuk apa? Atau mengapa? Allah SWT memerintahkan kita semuanya beribadah kepada Allah Apa kira-kira jawabannya? gimana yang pertama bahwa ibadah kepada Allah itu adalah haknya Allah SWT haknya Allah untuk diibadai coba sekarang apa yang dilakukan oleh orang yang beradab terhadap orang yang berbuat baik kepada dirinya apa yang akan dilakukan oleh orang yang mereka punya adab Terhadap orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, apa ya Ekhwan? Tentu dia akan berterima kasih. Tentu dia akan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Lalu bagaimana seandainya kita telah tahu bahawa tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu Taala. Wa ma bikum min imatin fa tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Taala. Semuanya yang kita rasakan dari kenikmatan yang bahir maupun yang batin itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Taala. Dan bahkan tidak ada satu nikmat yang a, ada yang lainnya atau yang sumber lainnya yang memberikan kepada kita. Maka sungguh apabila kita menyadari seperti ini ibadah itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallam kepada Muad bin Jabal ketika beliau memboncengkan Muad, ya Muad, atadri ma haqullahi alal ibad wa ma haqul ibad alallah? Ya Muad, apa haknya Allah bagi hamba dan apa haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu aalam kata Muad dan Nabi lalu mengajarkan Hakulai alal ibad ayat butuhu walayyusriku bi sayan Adapun haknya Allah bagi para hamba adalah Allah diibadai dan tidak disekutukan sama sekali. Sehingga beribadah kepada Allah yang pertama adalah haknya Allah swt yang kedua ibadah kepada Allah itu adalah kebutuhan manusia. Sebagaimana butuhnya mereka kepada makan dan minum untuk kehidupan jasadnya. Kebutuhan jasad kita, ikhwati adalah dengan makan dan minum. Dan perlu kita ketahui kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasad. Akan tapi juga kehidupan hati kita. Dan kehidupan hati lebih wajib diperhatikan daripada kehidupan jasad. Dan apabila seorang terputus dari makan dan minum Apa yang terjadi ikhwan? Dia lambat atau cepat akan mengalami kematian dan kesengsaraan hidup Sehingga dia harus selalu mendapatkan asupan makanan dan minuman Dimikian pula sungguh ibadah ini adalah kebutuhan hati kita Orang yang pengen badannya sehat ingin badannya kuat ingin badannya itu enak, nyaman maka dia wajib memperhatikan makanan dan minuman yang dia masukkan ke dalam dirinya demikian pula barang siapa yang dia ingin berbahagia jauh dari kesengsaraan hidup hatinya betul-betul merasakan kebahagiaan maka tidaklah dia betul-betul beribadah kepada Allah SWT itu kebutuhan hati manusia Orang yang mereka hatinya tidak menghamba kepada Allah maka dia betul-betul akan mengalami kesengsaraan dalam kehidupan mereka, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Seorang ulama mengatakan Inna fitun yajannah tan, malam yang kholhalam yang kholjannah tal akhira. Di dunia ini ada surga yang barang siapa tidak pernah memasuki surga dunia maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat apa yang dimaksudkan dengan surga dunia yang dimaksudkan surga dunia adalah hati yang merasakan kelezatan kenyamanan yang benar-benar dia rasakan dan itu ada pada penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Sehingga di antara mereka pun mengungkapkan dengan kalimat Masakin ahli dunia Horaju minat dunia walam yaduku atyabab mafiah wa ahlah Benar-benar sangat dikasihani Benar-benar ini orang-orang yang miskin yang layak untuk dikasihani Dari kalangan penduduk dunia Yang biasanya Ikhwati Billah Penduduk dunia itu mereka bagaimana mencari atau bagaimana mereka bisa hidup merasakan satu yang paling lezat. Kalau bisa makan yang paling lezat, dia makan yang paling lezat. Kalau dia bisa mencari istri yang paling cantik, dia mencari istri yang paling cantik. Dia kalau bisa memiliki rumah yang paling indah, paling mewah, paling nyaman, dia berusaha untuk memilikinya. Itu sudah kemauan alu dunia secara umum begitu. Sehingga orang-orang yang mereka gila kuliner Walaupun seadanya dia dengar ada tempat yang menyediakan makanan yang lezat Walaupun jaraknya sangat jauh ditempuh dalam berjam-jam Itu akan mereka cari Sampai ketemu Dalam rangka untuk menyenangkan jasadnya merasakan makanan yang enak dan lezat Ketahuilah Sebagaimana kata para ulama Bahwasannya hati kita ini tidak akan merasakan kelezatan Yang sebenarnya Kecuali hati tersebut Hati yang tutul mengenal Allah Hati yang mencintai Allah Hati yang punya kerinduan kepada Allah SWT Maka ketika ditanya Apa itu yang paling lezat Yang paling nikmat Yang paling nyaman Yang dirasakan seorang hamba Di dunia sekarang ini yang rata-rata manusia betul-betul sangat kasihan dalam kehidupan mereka betul-betul mengejar kelezatan tapi sampai matinya belum pernah merasakan kelezatan hidup. Kelezatan yang betul-betul lezat. Ketika ditanya apa itu yang dikatakan paling lezat, paling nikmat? Yaitu ma'rifatullah wa mahabbatullah wal urs bi hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang betul-betul mencintai Allah Hati yang benar-benar Dia memiliki kerinduan Untuk bertemu dengan Allah SWT Hati yang sepertinya akan merasakan Kesehatan hidup yang hakiki Waksudnya dia Maka berkata syukur Islam beliau mengatakan demikian Maya paluna a'dai Inna jannati Fisadri Sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh para musuhku? Sesungguhnya surga itu ada di dalam hatiku. Artinya, apapun yang akan dilakukan musuh kepada dirinya, surga itu dirasakan oleh beliau dalam hati beliau. Kemana pun beredar, surga bersama dengan beliau. Wa in qataluni faqatli syahadah. Seandainya mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah. Adalah mati syahid. Dan ini yang dicita-citakan seorang muslim. Wa in taroduni fathardisiyaha. Kalau mereka mengusirku, maka sungguh dalam keterusiranku adalah wisata. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Seandainya mereka memenjarakanku, maka dalam keterpenjaraanku adalah berhalwatnya aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu Taala. Maka sungguh semua kehidupan yang beliau rasakan adalah kenyamanan dan kenikmatan, dan inilah hati yang telah betul-betul mengenal dan mencintai Allah Subhanahu Taala. Ekotibillah. Maka ibadah ini adalah betul-betul kebutuhan kita. Apabila seorang muslim menginginkan kehidupan yang berbahagia, yang nyaman, yang lezat, yang enak di dunia ini sebelum dia mendapatkan surga di akhirat kelak. Oleh karena itulah kata alim bin Qayyim. Beliau ketika mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara jangan kamu sangka Bahawa naim itu hanya didapatkan di surga Jannatun Na'im kelak akan tapi naim fi dauri salaf naim yang dirasakan di tiga tempat yaitu naimun fi dunya naimun fil barzah dan naim ketika dia di jannatul naim yaumul kiamah akhlak adalah kehidupan yang berentet kehidupan yang beruntun dan itu hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang betul-betul mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala khodhibillah ini adalah prinsip yang pertama yang Allah SWT ajarkan kepada kita sekalian, hendaklah betul, -betul kita mengetahui hakikat kehidupan kita bahwa kita tercipta untuk menghambakan diri kepada Allah. Barang siapa yang dia lari dari menghamba kepada Allah, pasti dia akan lari kepada menghamba kepada selain Allah dan pasti dia akan mengalami kesengsaraan. Imam inam ibn Qayyim mengatakan: Harobu min rikillah di kulli kullah, fabulu firikin nasi wasyaiton. Ketika manusia mereka lari dari menghamba kepada Allah yang Dia diciptakan fitrahnya itu menghamba kepada Allah, maka dia masuk dalam perangkap menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan dan tidak akan berbahagia. Orang yang menjadi budak-budaknya hawa nafsu dan syaitan Atau tidak akan berbahagia Orang yang mereka menjadi budak-budaknya selain Allah Subhanahu Wa Taala Maka bahasa Nabi kita Belum mengatakan dengan kalimat Ta'isa Abdud-Dinar Ta'isa Abdud-Dirham Ta'isa Abdul-Khamisah Ta'isa Abdul-Khamilah Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham Celaka hambanya pakaian-pakaian yang bagus Selama hati itu diperbudak oleh selain Allah Maka tidak akan mengalami kebahagiaan Walaupun dia diberglimang dengan apa yang dia butuhkan oleh jasadnya Karena sungguhnya kebahagiaan letaknya di hati manusia Oleh karena itulah Kita akan melihat Berapa banyak manusia yang mereka bergelimang dan kebutuhan jasadnya tetapi hati mereka merana karena tidak terisi dengan hal yang akan menentukan kebahagiaan hidup mereka. Karena kebahagiaan letaknya di hati bukan di jasad. Para jemaah sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita sesungguhnya masih pada poin yang kedua, akan tetapi lah poin pertama yang perlu kita ingatkan. Ini prinsip yang sangat penting. Marilah kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Yang hati kita betul-betul hanya totalitas Bergantung kepada Allah Dan kita membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Baik menjadi hambanya dunia Atau hambanya hawa nafsu Atau hambanya syaitan Karena sungguh Hakikat kebahagiaan itu letaknya pada hati yang mereka betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenitulah orang yang paling merasa aman, tidak ada orang yang lebih merasa aman. Tidak ada orang lebih merasa tenang dengan segala kesulitan yang dialami melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena billah orang yang paling sempurna dalam mewujudkan ubudianya. Seberapa kadar kurangnya uh, seorang hamba dalam memberikan pengambaan kepada Allah akan berkurang kadar kebahagiaan yang dirasakan. Dan semakin sempurna pengambaan seorang hamba kepada Allah akan semakin sempurna rasa kebahagiaan yang dirasakan dalam kehidupannya. Demikianlah kalimat-kalimat singkat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan juga jangan pernah punya pikiran sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat tadi berikutnya bahwasannya beribadah kepada Allah itu akan menghalangi rezeki berapa banyak orang yang mereka tidak datang solat jamaah ke masjid berapa banyak orang yang mereka enggan mengeluarkan zakat berapa banyak orang yang mereka ya menjauh dari sikap ketaatan kepada agama dengan bayangan kalau dia menjadi orang yang sering ke masjid, sering ke talabul ilmi, kemudian taat kepada Allah, menjauhi yang diharamkan oleh Allah, ini akan menghalangi rezeki dia. Ada enggak ikhwan orang-orang yang mereka punya pikiran demikian? Sangat banyak. Bahkan mereka punya slogan Terkadang harus bergaul dengan Harus dia meraup dengan yang haram saja Susah apalagi hanya Menghususkan yang halal Allah kata Allah Allah yang membagi-bagi rezeki Dan manusia tidak akan mati Kecuali sudah Sempurna jatah rezeki dia Demikian Nabi kita mengatakan Dengan kalimat yang sangat bagus Inna ruhal kudus Nafatha fi rawi Anal insanah, laniyamuta hatayastak milarisku wa ajaluh fataku Allah wa ajmilu fittalak Sesungguhnya Jibril, ruhul kudus, telah membisikkan ke dalam hatiku manusia tidak akan mengalami kematian sampai sempurna jatah rezeki dan ajalnya. Wasiat yang sangat indah dari Nabi. Fattakulaha, hendalah kalian bertakwa kepada Allah. Waajmilu fitalab dan perbaguslah cara anda mencari rezeki. Wallaihikmatillah. Sebenarnya seorang hamba dia beriman Allah ar Rasik. Maka tidak akan tertanam kedengkian di setiap hati kita kepada kawan kita yang Allah memberikan rezeki berlebih kepada kawan kita yang lainnya. Karena Allah yang membagi-bagi rezeki. Dan kedengkian apapun yang Anda wujudkan tidak akan mengalihkan rezeki kawan Anda kepada yang lainnya. Karena Allah telah telah mengatur jatah rezeki dan orang tidak akan mati hingga sempurna Jatah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk benar-benar selalu kita memiliki perhatian kepada agama ini. Karena sungguh pintu kebaikan hanya pada orang yang mereka memahami agama Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada kebaikan bagi orang tidak faham tentang agama Allah. Yang kedua mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan mewujudkan setiap ilmu yang telah kita miliki karena sungguh ilmu hanya akan menjadi al-ilmu nafi' apabila ilmu itu kita amalkan dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita istiqomahnya hati kita sampai kita bertemu kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayat Tuhan mutmainnah irjii ilah Robi ker albia tamardiyah fi ibadiy warquli jannatin. Allahumma asrih lana dinana al huwa ismatu amrinam. Allahumma asrih lana dunyana allati lati fiy Allahumma asrih lana akhiratana allati fi ma'duna waj'alil hayata ziyaratan lana minkulli khair waj'alil maut rawhatan lana minkulli syar terima kasih banyak segala kurang minta maaf ala nabiyya, ala wa warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan apakah khomar itu najis di antara sebagian ulama menjelaskan khomar tidak najis haram akan tapi tidak najis. Di antaranya adalah ketika banyak ketika diharamkan Khomer ganggang Madinah itu seakan akan banjir dengan Khomer sehingga sebaiknya mungkin nyiprati pakaian atau mengenai kaki-kaki akan tapi itu tidak membuat mereka ini terkena atau tidak dianggap mereka terkena najis. Sehingga berbeda atau tidak setiap yang haram dia najis. Tapi setiap yang najis maka dia adalah haram wallahu a'lam bi shawab dan manfaat wasallallahu alannabiy warahmatullahi wabarakatuh